Jó kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjána Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről-hétről egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvas RISZ szövegeiből és magával hozza azokat a zenéket is, amelyek valamilyen okból meghatározóak élete vagy pályája szempontjából, illetve meg akarja mutatni a hallgatóknak. Mai vendégünk egy új vidéki alkotó, a Vajdasági Magyar Irodalom Tornai Otto mellett másik korszakos alakja, alkotója Végell László, író, drámaíró, esszi Jó estét kívánok, köszöntünk a stúdióban! Jó estét kívánok! A Petőfirodalmi Múzeumban februárban ünnepeltük 75. születésnapodat, és ennek kapcsán a beszélgetést az otthonoktól szeretném elindítani. Neked eddig hány otthonod volt életed során? Hát ugye Szent Tamáson születtem, az mondjuk az otthonom volt akkor, Átköltöztem Újvidékre, az egy nagy szó volt, ez 56-ban történt, és azt mondtam, hogy Újvidék lesz az új otthonom. Hát mondjuk, hogy Újvidék. Egy improvizált otthon. Igazán otthon ö, ö, soha se, ö, se éreztem magamat. Sokszor gondoltam arra, hogy esetleg a mediterránon, Szóval van egy képzeletbeli otthonom is, valahol az Adriai tengerpartján, de soha sem sikerült ott élnem hosszabb ideig. Mm. Az egy makro emlék írata, hogy 1967-ben jelent meg, és ez számomra egyfajta déli előszere 68-nak, és a regényben már ebben a regényedben és az esziisztikus naplóregeszterekkel gazdagított próza a meghatározó. Ennek az otthonos Terét, ezt hogy találtad meg? Mennyire jött ez könnyen, ez a műfaj? Hát valahogy meg is szenvedtem érte. Újvidék, tehát ez volt mondjuk félig meddig az én honfoglalásom. Ugye akkoriban olyan kafkai irodalmat műveltek, amit én nagyon untam a kortársai Általában egy, egy ilyen absztrakt irodalom volt a divatban és én, én úgy éreztem, hogy végülis az írónak ki kell menni az utcára. És én tényleg kimentem az utcára. Hát így örökös albérlő, természetesen, hogy az utcán volt a helyem. Valami 17 helyen, ha nem több helyen voltam albérlő újvidéken. Mm. És az utca volt az igazi életterem, és valóban az utca nyelv, és, és ez az egyik. A másik, ez egy nemzedéki regény is, mert abban az időben, főleg a 68 előtt, én ezt a regényt már 65-ben befejeztem, csak elhúzódott a kiadás mert uh -huh. a fórumkönyvkiadó úgy gondolta, hogy ez nem megfelelő könyv, nem éri el azt a színvonalat, amit a kiadó képvisel. Akkor adta amikor, ki, amikor Alexander Tisma, egyik a legjelentősebb szerbprózairó, elolvasta a folyóiratban a folytatásuk, és azt mondja, hogy ezt lefordítja szerbre. Úgyhogy akkor gyorsan a fórum is megváltoztatta a kritériumait, és, és kiadta. A, majdnem együtt jelent meg szerbülés magyarul. A keruhakot szokták emlegetni, mint egy lehetséges analógiát meg a bitregény, de egy más olvasat, egy izgalmas olvasat, meg a sorstalansággal is tud kapcsolatokat találni, ami azért érdekes, mert szinkronban írtátok, anélkül, hogy egymás létezéséről tudtatok volna. Tuttuk, nem tudtuk, nem tudtam én akkor a sorstalanságról semmit. És akkor ez, ez megjelent. Na no most ezt akkor azonnal a fekete irodalomhoz uh, sorolták. Ez nagyon érdekes. Uh, fekete irodalom annak, a Szerbiában azokat a regényeket nevezték el, Mirko Kovács volt például a legjelentősebb köztük, amelyik a úgymond hazug szimben tüntették fel a szocializmust. Viszont Magyarországon inkább a nyelvi fordulatokra, nyelvhasználatra figyeltek fel, uh -huh. Úgyhogy nagyon érdekes a két kritikát összehasonlítani. Igen, ez, ez nagy... Én, én valóban akkor jöttem rá, ez nagyon fontos út az életemben, hogy valamiféle valamiféle kellemes hazugságban élünk. Uh -huh. Ez a kettős olvasat azóta is meghatározó, hogy a szövegeidnek, a műveinek más a recepciója Magyarországon, Szerbiában, te is hogyan érzékeled ezeket a dolgokat? És a két kultúra, a két kultúra között van egy jelentős különbség. Nem beszélve arról, hogy ugye Szerbiában a modern irodalom, a modernizmus, az sokkal előbb jelentkezett, mint, mint Magyarországon, már az 50-es években. Úgyhogy már a 60-as években ez már kinőtt ruha volt ott amikor uh -huh. én a makrót írtam. Viszont Magyarországon ennek volt egy e, e, nagyon fontos jelentése, egyféle ellenzéki jelentése, hogy, e, hogy, hogy máshogy nem, nem egy hagyományos módon írtak ezútt ez a 60-as évekből. Hamarosan fontos. folytatjuk a beszélgetést, most azonban előtte meghallgatjuk az első zenét, amit Vége László hozott a műsorba. Ez pedig az ő egyik dramatizált regényéből való, a Bűnhődés című úgynevezett naplóregény színpadi feldolgozásából, melyet Urbán András rendezett szarajevo A mai adásban ebből hallgatunk meg több részletet is, a zenét Irena Popovic szerezte, a dalszövegek pedig a regényből kiragadott mondatokból állnak, többnyire persze szervnyelven. Hallgassuk is meg! Szigol, szí, szigol, szí, szigol, szí, stigigazik, stigzik, stigigazik a programámik, hoszáis, hostáes, hostáes, programik, stigigazik, stigigazik, szigigacik, a programik, hostáis, hostáes, hostájes programik. O Robstvo Utopia Ovo postaje, postaje. Socialistic, socialistic, utopia! Utopija! Dobrovoljni, evropski, evropski robovi Zadovoljni, zadovoljni, zadovoljni, zadovoljni Dješko ušteđenim novcem, novcem Kupuju, kupuju pred Srps domaći rad! Zbigał si, si, si kam programik, ostaješ, ostaješ, ostaješ, programik, ovo, ropstvo postaje, postaje, posadnia, socijalistička, socijalistička, utopija, ovo, ropstvo postaje, postaje, posanja, socijalistička, socjalistička, utopija, ovo, ropstvo, postaje, postaje. Senya, socialistička, socialistička, utopija! Sigoci, si, sigoci, si, sigoci si ka prognamik, ozajes, ozajes, ozajes, prognamik, sigoci, si, sigoci, si, sigoci si ka prognamik, ozajes, ozajes, Vége Lászlóval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Újvidéki ablakodból konkrétan és metaforikusan is egyszerre pillanthatsz rá Szerbiára, Magyarországra, és arra az Európára, Európának nevezett valamire is, ami folyamatosan definiálja önmagát. Miben és miképpen változott meg például a Magyarország képet az elmúlt 20-25 évben? Ó, ez egy na nagyon bonyolult, Ö, mert nem, olyan, nem, nem egyirányú a változás, de a, a fiatalon koromtól kezdve nagyon érdekes. Ugye én úgy nem elkedtem, hogy Magyarországtól mindig támadást vártunk. Katonai fut futuárkok voltak Szent Tamás körül. Az apám a szabad Európát hallgatta, még mindig valami szörnyű dolgokat mondott Magyarországról, akkor ezek a, ezek, ezek a katonai hogy jönnek, támadnak együtt a magyarok meg az oroszok, Ezben nem szorongás szült. Ezt az új nemzedék nem ismerheti nem tehát azután jött az 56 is Szent Tamáson, is még új vidéken rengeteg Magyarországi disszíten, azokkal kapcsolatban liptem. Jöttek a, a házunkba Szent Tamáson minden vasárnap ünnepi ebéd. Azután számomra különösen szép volt a nyolconos évek második fele, amikor nagyon sok barátra tettem szert, és, és valami nagy bizakodás volt. volt ez az ellenzéki értelmiség, is valahogy az irodalom is akkor, akkor sokat ígért. A 90-es években újra másmilyen volt a helyzet. Azért, mert ott a dult és Magyarország számomra egy ilyen oázis volt. Mikor megérkeztem a keleti pályaudvarra, úgy éreztem, hogy szabad vagyok. És akkor találkoztam, egy nagyon jó kedvű Budapesten. Neked az nem kelet volt, hanem nyugat. Tehát amikor az ember Igen. a keletibe leszáll, akkor Igen, ha rolyan, akkor keleten Igen. találja magát neked, Na, meg nyugat. <laughs> nagyon megszerettem a keleti pályaudvart, és... és és akkor egy jókedvű jó jókedvű jó Magyarországgal találkoztam a 90-es években. Az, azok is a szívemhez nőttek, és aztán ez a kedv romlani. Hmm. És valahogy manapság, ha jövök, akkor kénytelen vagyok elismerni, hogy Szerbiában több embert látok mosolyogni az utcán, mint Magyarországban. Magyarország. Magyarország ma egy zsörtölődő ország lett, az emberek rossz kedvűek, egymással vitatkoznak, az autózva egymás lögdösik. Szóval a, és uh -huh. azt hiszem, ez jellemzi az egész közéletet, ez a, ez a kollektív lökdösés. Uh -huh. Mostanában, hogyha a keleti pályaudvaron leszállsz az újvidéki gyorsról, akkor átisállhatsz a Berlini Expressre adott esetben. Fontos városod lett Berlin. Ott mit találtál meg? Berlin nagy élményem. Először, míg, amikor ott voltam, akkor még létezett a fal, akkor 15 napot később, már a fal lerombolása után két évet tartózkodtam. Akkor fedeztem fel, hogy Európa mégis nyitott. E, e, e, ott, o, nem, itt most nem csak a kultúrára gondolok, az emberekre is. Tehát nagyon könnyű volt kapcsolatba lépni velük, nagyon könnyű volt beszélgetni velük, és, és volt egy e, valami nagyon izgalmas találkozás, ami engem mindig érdekel, kelet és nyugat között. Szóval, e, mert valahogy én hozom magammal ezt a balkáni világot, akarva akarok, és nem is tartozok azok közé, akik lebecsülően beszélnek róla. Az egy egyszerűen másik kultúra. Én valahogy a Duna, Duna mellett élek, a balkáni és a közép-európai uh -huh. kultúra határán. De a találkozást ott nagyon nehezen éltem át, viszont először Berlinbe jöttem rá, hogy tényleg létezik Európa, és tényleg találkozhatnak a kultúrák. Ugye a Németországban nagyon jó befogadásra találtak a könyveid, a makrótól kezdve a mostani eszéregényeidig. Szerinted a németek miképpen tekintenek rád, vagy mi lehet a titka annak, hogy egy ennyire fontos szerző lettél Németországban, Német nyelvterületen? A német nyelvterületen még jelent mondjuk a makró, vagy az exterritórium zsebkönyve is, ami, amin én lepődtem meg legjobban, az után, hogy meg kell elégedni a keménykötéssel. Mit keres Berlinbe egy kelet európai író, mégpedig kisebbségi, mégpedig újvidéken élő, teljesen az Isten háta mögött. Mind a kettő a kíváncsiságokat valahogy gerjesztette. És a makroról úgy írtak, hogy ez egészen mai regény. Én, mert én a kiadóval beszélgetve fontolgattam, hogy hát 40 évvel ezelőtt írtam, mit jelent ez ma a németeknek. Biztos nem jelent semmit, és kiderült a kritika ö, szerint, hogy jelent valamit, és valószínűleg ezért választották ö, a zsebkönyv a uh -huh. fischer sorozatban. Valahogy úgy érzem, hogy Berlinben is az egész nyugaton az ifjúság sokkal rebelésebb, meg az értelmiségi is sokkal rebelésebb, mint uh -huh. Közép-Kelet-Európában, vagy a Balkán itt valahogy, hogy mondjam, a kleptokapitalizmus fogjai lettek az, az írók is, nem látnak alternatívát, és van léteznek ezek a politikai pártok közötti konfliktusok, de igazán rendszerbeli alternatívát vagy valami új utópiát nem tudnak fölismerni, és azt hiszem, hogy anélkül nagyon nehéz írni. Csak azért mondom, mert a sztendál a mintaképpen. Jó példakép, vagy jó mintakép. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és most pedig meghallgatunk egy újabb dalt végelászló napró regényének Szarajevói színpadi feldolgozásából a regényből kiragadott szerb részletekkel. <Szorítan> učite mučite mučite nostalgija nema stvar no nema stvar no nema stvar u domu Europe, te bisaziva ball utamu tamu utamu tamu utamu tamu utamu tamu utamu tamu tamu utamu tamu tamu utamu tamu tamu utamu tamu tamu a belső közlés mai adásának vendége továbbra is Vége László, író, drámaíró, eszéjíró, és egy ilyen rövidített portrébeszélgetésben is érintenünk kell szerkesztői tevékenységedet. A legendás hatásában máig sugárzó új szümpozión szerkesztője voltál. Egyszerre több kortársad is volt, Gion Nándor, kivel egy napon születél egy településen, és Danilo Kis, tol, Jótó, és a Magyarország őrsi István is. Az első kérdés a szümpoziónra vonatkozna. Mi volt a titka? A mából visszanézve. Hát én, én, ha ma gondolom, akkor azt gondolom, hogy sok fiatnán játszott közben. A szimpózium megalakulásá e, Jugoszláviában kedvező tavaszi szelek fújtak. E, Belgrád és Zágráb izgalmas e, központ volt, kulturális. Maga az a vetélkedés. Szóval akkor nem lehetett látni ezt a bomlást, ezt a szörnyűséget, ami később következett. Inkább, inkább az ember örömet érzett, és nagyon sok volt a... Maga a vetélkedés nagyon jót tesz egy Kultúrának ha állandóan vetélkedik másikkal, konkurenciát. Néha nem is éppen barátságos konkurenciát, de az új energiákat szülés. Szerintem ez volt Jugoszlávia fénykora. Ez a 60-as évek, egész 68 68-69-ig. És hát a szimpózium, amikor megalkultak akkor egyszerűen mi Újvidéken, meg a, a Újvidéken megalakult a Magyar Tanszék, és ott találkoztunk. Néhányan. Ahogy mondtam már előbb, hogy az utca nagyon fontos szerepet játszott az én életemben, azt hiszem a szimpózion életében is, mert sokáig nem volt még szerkesztőségünk se. Tehát az utcán szerkesztettük alapot is, nagyon spontánus született meg, és, és kihasználtuk ezeket, azokat a lehetőségeket, amelyeket a ama keretek között ki lehetett használni. E, és Magyarországon még egészen más hangulat. Valahol a föld alatt létezett egy apokrist szimpózium Magyarországon. E, fő, fő, főleg a fiatalabb bírók között, Tehát csak. Találkozni Györg, később találkoztatok, igen, ugye? Később találkoztatok. És hát most a szimpoziról beszélünk, akkor talán megemlékezhetünk a néhány hete vagy hónapja, hogy Bánya Jánosról és az egyik legfontosabb magyar irodalom kritikusról és történészről. Hát igen, ő óta, hogy mondjam, a közép a szimpóziumban. Mindig a megfontolt közép, míg a Tolnai, Domonkos vagy én, hát inkább a az anarchikusabb vonulathoz tartoztunk. Én, én magam mindig a szimpózium nemecsekjének tartottam, mindig belül inkább ilyen anarchista vonulatot képviseltem. És például Őrsi Istvánnal, aki akár ide is lett végszó. Mikor és hogyan ismerkedtél meg? Ez egy későbbi kapcsolat, ugye? Egy kicsit? Vagy Ö, elég korai, még a hatvanas, még a hatvanas években hatvanas még is. Évek? Még a hatvanas években. Hát nagyon sok magyar író kapcsolatba lépett a hatvanas évek második felébe. Mondjam, hogy még Csóri Sándori szó a hazahajóval érkezett, és megkeresett bennünket. Hmm. A rendszerváltás utáni világról és annak a paradoxításáról, már többször is nyilatkoztál, hogy melyik volt demokratikus és miképpen, vagy mi volt előtte, és utána a nosztalgiával kapcsolatban mit tudsz kezdeni ezzel a speciális különleges nosztalgiával? Mit rejthet a nosztalgia, ami a jugoszláv világ iránt van? Két része van ennek. Van egy kulturális része. Én azt gondolom, hogy az egykori jugoszlávia az kulturálisan egy nagyon izgalmas terület volt. Politikailag viszont tarthatatlan. Ez már maga egy másik példával érjek, Zsimoin Pavlovics, aki többször is betiltottak filmjeit, regényeit, mindig gondja volt a hatalommal. Pár évvel ezelőtt azt mondta, hogy a titóizmus volt a ö, szerb és a többi, horvát többi kultúra, de ő csak a szerb kultúra nevében beszélt periklesi kora. Tehát a, annyira felvirágzott. Tehát éppen az az ember volt, akit legtöbbet betiltottak. Nagyon sokszor elítélték, verbálisan, ideológiaiak politikaiak, és amikor ő visszaemlékezett, akkor ez jellemző, ez azt hiszem, mindenki érzi. Mindenki érzi Jugoszláviában, illetve az én nemzedéken vagy nálamnál valamennyivel fiatalabbak. A legfiatalabbak viszont erről nem tudnak semmit. Ez, ez egy érdekes nagyon fontos dolgok. az irodalom szerepe. Igen. Tito Jugoszlávia fel, felvirágzásának mi lehetett a titka? Hát Tito egy ilyen hedonista diktátor volt, mondjuk. Nem kívánt erős, csak szélső esetben, de volt néhány tabu téma. Ez pedig az ő személye, a hadsereg és a titkos rendőrség. De pártot nyugodtan lehetett bírálni. Én többször is bíráltam, és nem panaszkodhatom, hogy ez nagy pofonokat kaptam, nem kaptam díjakat, de lehetséges volt. Szóval volt valami mozgástér, de egyben volt kaland is, mert azért mindig valami koc a kockázatok lehetősége fennállt. Tehát a, a szabad beszéd nem olyan volt, mint ma. Ma az ember bármit mondhat, senki se figyel rá, akkor mindenki figyelt rá. Mondhatott bármit, de mindig volt benne valami kockázat, szóval akik a kalandot szerették, vagy akik a fölfedezést, vagy akik új dolgokat akartak kimondani, azok, azok volt egy belső energia pont ez miatt, mert voltak falak, de át lehetett őket ugrani. És azt mondta, ez a nagysága, meg hogy ennyire sok nemzetiség és nyelv volt benne, ez is egyfajta előny volt, hogy el lehetett menni ide-oda, lehetett keveredni, mozgolódni? Én azt gondolom, hogy Magyarország nagy trianoni, igazi trianoni tragédiája, hogy egy nemzetű ország lett. Én úgy látom, hogy a, a sok nemzetű ország nagyon sok veszélyt rejteget magába, nagyon sok konfliktus, de ugyanakkor nagyon sok lehetőséget is feltár. Hamarosan tovább folytatjuk a beszélgetést, és majd egy részletet is meghallgatunk a szövegedből. Most viszont jöjjön megint a zene egy dala regényből készült eladásból, amely stílusszerűen éppen a What is Yugoslavia, vagyis mi is az a jugoszlávia címet viseli. I'm from Yugoslavia, but I am not. Macedonian I am not Slovenian I am not Montenegrin. We bite each other Yes, difference But we are all the same No politics No politics No politics No politics, no politics. No politics. No politics. I've got another story. I live, I live, I live, I live, I live. I live, I live in I Yuba, I live. Claudia, our is great. It's a very nice, beautiful country, nice city, streets, rivers. What? What? What? What? What? What? What? What? What? happens at the end of the story? Nema is no we owe you future yes we owe you future yes we owe you future yes, yes we, we owe you, you. Yes, yes we are very thankful we fall to It's the future, it's yes, future Communism, we hate socialism. No more utopia! For freedom! That's our mission! No politics no, politics. no politics, no minority politics! No politics, no minority politics! No politics, no minority politics! No politics, no minority politics! No time for Balkan, no time for middle Europe! Human rights! Yes, we need human it. it! Human rights! Yes, yes we need human it! Rights. Yes, we need human it. rights! Yes, we need, need it. it. Human rights. rights. Yes, we, we need it. Courses and seminars about human rights. Charitable action. Charitable action. Charitable action. Charitable action for Kajane. You For Yes. Yes. Shopping. Clothing. Shopping. Clothing. Shopping. Shopping, clothing. Shopping. Clothing. Shopping. Clothing. Shopping. Clothing. Shoes. Give me some more whiskey. <laughs> no more. Yugoslavia. Never. Yugoslavia. We made up whole Yugoslavia. Never, never, never, Yugoslavia, atmosfer, never, never, Yugoslavia, never, never, Yugoslavia. Never, Yugoslavia. Never, Yugoslavia. Yugoslavia. Végelászló íróban folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai és már folytassuk a rendszerváltás, vagy rendszerváltások utáni világról. Például a tenger, Tolnayó tolna egy nagyon fontos motívum, egy metafora. Neked a tenger mit jelent? Mennyire szakadtál el tőle? Na, hát a, az én makroemlékiratai úgy fejeződik be, hogy az emberek menekülnek a tengerre. Szóval én azt hiszem, hogy mindannyiunk számára a tengernek volt egy jelentése, az egy más virág, az egy mediterrán virág, az emberek ott másmilyen, és valahogy el kell szabadulni a panonvilágtól. Ez nem jelenti az, hogy, hogy nem ragaszkodunk hozzá, de valami szökési lehetőségnek mindig kell, hogy legyen, hogy az ember eltávolodjon, hogy, hogy aztán jobban lássa, jobban beleírja magát abba a világba. Szóval van egy ilyen Tisma és Kertész találkozása a Berlinben, hispánok kellett utazni Berlin Berlinből vissza Újvidékre és elpanaszolt a kertésznek ez a ez kertész naplójában olvasható hogy milyen szürke ez a panónvilág. És ebbet ismának igaza van. Szürke. Ne, ne szépítsük, nagyon szürke. De ebben a szürkeségben is van egy dráma, van egy mélység, erről lehet írni. Hmm. Viszont a tenger jelentette a világnak a változatosságát, valami szabadságot jelent. Én, én nagyon szerettem üldögélni a tengerparton is, nézni a távalodó hajókat. Nem az érkezőket, mindig a távalodók. Azok kötötték le a figyelmemet. Na, erős képek vannak a szövegeidben, és értem, hogyha a háborús évekre gondolunk, vagy arra kérdezek rá, arról hogyan emlékszel vissza, milyen képugrikben mondjuk először erről az időszakról? Mindenki csak a lenni, és azt mondja, hogy tudta, hogy háború lesz. Én azt gondoltam, hogy lehet, hogy háború lesz, de ez nem szükségszerű. Sőt, benne voltam egy, egy ilyen szervezetben, amelyben Predrag Matojevics írók voltak, még írók mi uh, uh, az Egyesült Jugoszláviai Baloldal, és mi azt mond hogy legyen egy szabadabb, egy, egy konfederáció, hogy megmaradjon e, e, Jugoszlávia. Találkoztunk nyugati diplomatákkal, akik nem, akik azt mondták, hogy mi túlzunk, fel, eltúlozzuk a veszét. Szóval éreztem a háború előtt, de azért, amikor kitört, akkor az egy borzalmas élmény volt, és akkor nekem fontos döntéseket kellett meghozni az életembe. E, nagyon sok barátom távozott, Magyarországra jött át, és ezt nagyon sajnáltam. Én azonban úgy döntöttem, hogy maradok. Adok, hogy tanulja legyek ennek a saját koromnak. Ebben a korban egyébként mondjuk olyan szinten voltál tanul, hogy a Milosevic érában egyfajta közelenségként a körözési képet is ki volt merevítve a televízióba, ha jól tudom. Igen. Egész komikus szöveggel, hogy Szerbia alapjait ásam alá. Én nagyon szívesen alásnám, de azt hiszem, hogy hát ez nem, nem ment, én túl gyönge voltam ahhoz, hogy alássam. Úgyhogy nagyították a szerepemet a, a, a rendszer emberei, meg a televízió. Ezen az íven maradva a mostani hága politika és különböző hágai döntések, milyen mindennapi következménye vagy közeljövőbeni következményeit, azt miképpen látod? Na, nagyon nehéz előre eh, megjósolni, az elkövetkező pár évben nem hiszem, hogy nagyobb változás lesz. Van ennek azonban komoly tanulsága. A hágai döntés a bizonyára Seseire vonatkozó bátorítást jelent minden európai szélsőséges párt részére, hogy lehet a, ezt a szélsőséges retorikát használni ez nem büntetendő, ez nem baj, és az ember akkor, akkor is szabad ember. Szóval ez nem csak Szerbiában így, jár majd következményekkel, azt hiszem az egész Európában. Vagy még pontosabb, legyek a hákai bíróságra hatott az új európai etnécizáló jobboldalra ha, hajló hajlószer. Akik most ünneplik hágá, Belgrádban ezt a döntést, amikor a Gotovinát mentették fel, akkor fel voltak háborodva, és viccaverza, gondolom én. Természetesen, de ez, ez a két nemzet nagyon figyeli egymást. Pontosan tájékozottak a belgrádiak, hogy mi történik Zágrába, a zágrábiak, hogy történik Belgrád. Meg új vidéke, hat... mi történik Belgrádában. Uvidékről inkább Belgrádot látod, de nyilván azért Zágrábot is figyelem. Figyelem, persze én is figyelem, akár csak mm -hmm. mindenki figyelem. Elé. Valami zsinóra össze vannak kötve, továbbra is. De én azért nagyon figyelek, hogy ne döntőbíráskodja közöttök, mint a magyar külügyminiszter, mert tudom, hogy holnap kibékülnek, és akkor él leszek a bűnös. <gül> szóval nagyon óvatosnak kell lenni ebben a konfliktusban a legjobb ilyen bölcsen, bölcs kívülálló szerepét vállalni. Miközben a Soros Alapítvány vezetősége, vezetőjeként egyfajta belülállás is volt a tiéd. Hát Há, belül, Szerbiában. Szerbián, a... igen, tehát azon belül. belül. Az egy más dolog, mm -hmm. de a szerb-horvát. Igen, tehát ott abból kimaradni, szorban, de röv... amúgy azért nem a, nem igen, a megúszás igen, jellemzi igen, az életedet. Igen. Én, én, én engem szívesen fogadnak Szovéniában, Horvátországban is, most néhány könyvemet le fogják fordítani horvátra. De azokat, amik már szerbül megjelentek. Viszont minden szerb tud horvátul, és minden horvát tud szerbül. Nagyon érdekes dolog lesz. Én alig várom, hogy összehasonlítsam a két könyvet. Mi pedig most azt várjuk, hogy felolvasd új szövegedet, úgyhogy megkérnélek, hogy olvas fel egy részletet újonnan elkészült művedből. A szakállam megnőtt, elég szúrós volt, meg is, viszont semmi kedvem nem volt megbaradt Alkonyatkor a kis utazótáskába raktam a holmimat, néhány inget, egy pizsamát, alsónadrágot, borotva szappant, borotva pengét, az anyám fiókjában talál családi fotót, nagyapám dokumentumait, az én anyakönyvi kivonatomat. A falról leakasztottam művésznő festményét, felhúztam a havai virágos inget és a rosdavörös zakót. Kitoltam a konyhából nagyapám kerekes székét, majd a műhelyből kivoztam a benzines kannát. Először a konyhába mentem, majd anyám szobájába, aztán a tiszta szobába. Benzinnel lelocsoltam az ágyakat, előkotortam a gyufát, és minden helységben eldobtam egy égő gyufaszálat. A fiákert a konyha ajtaja elé toltam, hadd porrá az is. Beültem a kerekesszékbe, a festményt az ölembe szorongattam, és az utcáról egy bokor mögé húzóva figyeltem, hogyan kap lángra az egész. Először csak a folytogató füstöt éreztem, aztán a lángok mind magasabbra csaptak, székemmel kigördültem az utcára. A könnyékbeliek az utcára rohantak. A szomszédokat nem ismertem, ők se engem. Azt gondolhatták, hogy egy maguk fajta bámészkodó vagyok. Miért is ne? Épp az akartam lenni. A lángok martalika lesz a kelekó útjas csak hamu marad utána, kommentálták a bámézkodók. Leellenőrözte bárki is, hogy nem égben senki, sopánkodott valaki. Biztosan égő cigarettával aludt el. Hívjuk a tűzoltókat, javasolta egy férfi. A rádióban hallottam, hogy a napokban róla nevezik el az utcánkat. Csoda bogár volt, magyarázta egy asszony, akiről feltételeztem, hogy a közvetlen szomszédom. Magányos remete volt. Senkivel sem barátkozott. Azt mondják, az unokája is divis. Valaki letorkolta. Zabi gyerek. Egy szerv kommunista felcsinálta az öreg lányát. Fatsyú. Amíg a nagyapja gondoskodott a családról, Addig rendben volt minden. Egy másik közbevetette. Miféle szerb kommunista? Az egyik volt, szomszédom állítása szerint, az anyja véreskező magyar honvéti szeretője volt. Minden szombat éjszaka virágcsokorral érkezett, meghergelte a lánt és hajnalban távozott. A tisztet a partizánok foglyulájítették, majd főbelőték. A szerencsétlen asszony az élete végéig gyászolta. Már hogyan csinálta fel egy magyar tiszt, tiltakozott az előbbi férfi, amikor az a hír járta, hogy a nagyapja nagy komcsi volt. Emiatt tüntették ki. A postás szerint még kedvezményes nyugdíjat is kapott. Á, dehogy volt kommunista. Én is azt hallottam, hogy a komcsik verték véresre. Ők nyomonították meg. Úgy elnáspágolták, hogy belerakkant, ezért került kerekes székbe. és emiatt nevezik el róla az utcánkat. Vad magyar nacionalista volt, csak ügyesen leplezte, ellenkezett egy másik hang, ezért a magyarok hősként tisztelték, és imádkoztak érte. Biztos forrásból hallottam, hogy a temetésén a magyar himnuszt énekelték. Egy másik ismeretlen hang... Félbeszakította a vitát. Nem értem. Hát akkor tulajdonképpen mit akart? Kikkel tartott? Mindenkivel és senkivel. Közben felbúktak a szirénák. Hát, ezt a roskadozó vicsilót nem érdemes megmenteni. Arra ügyeljünk, hallottam az egyik tűzoltó erélyes útbaigazítást, hogy megfékezzük a lángok továbbterjedését. A tűzoltókocsi felfel villanó fényébe hallgattam a bámészkodókat. Egyre megy, hogy komcsi volt, vagy fasiszta, az a lényeg, hogy eszelős volt. Úgy van, helyeselt a szomszédasszony. Az unokája is ráütött. Képzeljétek el, titó csatlosainak avnoi címéreket gyártott. Újabban meg a szerv címerekre adta a fejét. Kinézetre is, Kiköpött öreg apja volt. Olyasmit rebesgetnek, hogy magyar címereket is gyártott, vannak, akik már kirakták a házok falára. Most meg az utcánkat nevezik el róla. Tűrhetetlen, hogy egy kétes hírű magyarról nevezzenek el utcát. Nem magyar volt, hanem német, aki szernek adta ki magát. Na, no, majd meglátjuk. Németül írják-e ki a nevét az utcatáblára, vagy szerbül. Biztosan németül, mert nem sokára visszajönnek a németek, akik visszaköltelik az elkolfiskált inkatlanokat, hallottam a mondatfosztányokat a nagy hangzavarban. A tűzoltók buzulkodtak, de nem nagy sikerrel, mert a lángok már a gerendákat nyaldosták. A tolószék kerekeit görgetve. Elindultam a jó néhány kéniumitőre levő Rumenacska utca irányába. A göcsörtös járdán nehezen haladtam előre. Minden erőmet összeszedtem. Azzal biztattam magam, túl kell élnem, valahol meg kell húzódnom. Nagyapa is átvészelte a legnehezebb időszakot is. Nekem valamennyivel könnyebb. Ha másért nem... Akkor azért, mert velem szemben nincsenek elvárások, nem bízták rám a műhely őrzését. Gurultam a székkel, miközben arra gondoltam, hogy a körülményekhez képest boldog embernek tudhatom magam, szabad vagyok. Ola Bavi Ola Bavi Ola Végelászló íróval vágunk bele a belső közlés mai adásának utolsó beszélgető blokkjába. Az imént ismét az ő napló regényéből készült szarai színházi adaptációból hallottunk egy szerbnyelvű dalt. Ezekből a számokból is kiderülhetett a budapesti vagy magyar fülek számára az, hogy szerbnyelvek voltak, másrészt az, hogy neked a szerbnyelvhez is van valamifajta viszonyod egyfajta otthont jelent a szerb is. ugyanúgy a hazád és az önértelmezésed része. Mit jelent ez az otthon a sok Hát ez a sok az azt jelenti, hogy az ember a dolgokat párhuzamosan nézni. Tehát én, ha kimondok egy magyar szót, akkor akaratlanul is valahol a tudomtom alatt megjelenik a szerb szó is. És ez arra kényszerít, hogy a, a, a világot plurálisan nézem. Tehát ez az egyik. A másik pedig e, e, sokszor az menekülést is jelentett. Volt időszak, amikor az Újvidéki Fórum nem adtak ki a könyveimet, úgyhogy szerbül előbb megjelenhettek. Általában a kisebbségekben mindig nagyobb a szigor. Sokszor utánozzák az anyaország leg rosszabb vonásait. Ez, ez jellemző a kisebbségi politikára. Vagy pedig sok nagyobb szigorral mér, mint mondjuk a, a, a szerbiai, vagy a jugoszlávia, vagy a belgrádi. Tehát van a kisebbségben egy ilyen kalitka jellegű, egy kis kuckó. Viszont pont ez a szöveged és ezt a több optikát mutatta az imént felolvasott szöveget, hogy eleve, mintha több nézőpontod lenne a dolgok. Igen, is, hogy a sorsok se egyértelműen kell. nézzük, onnan igen, nézzük. Magában ebbe ebben, ebben a regényben a balkáni szépség a vagy a semmi facsujában, ugye nagyon, nagyon nehéz eldönteni, hogy a nagyapa mi volt, hős volt, vagy pedig gyáva, megalkó volt, vagy, vagy pedig nagyon következetes ember. Tehát erről, hmm. erről, erről ugye többen kérdeznek, és többet é, é, é, többen faggatnak, én, én valóban nem tudok egyértelmű. Adni. Pont azért, mert bennem én, ez nem is kultúra, ez valami plurális életérzés. Ugye újvidék vagy ha tetszik, Noviszád egyik leglokálpatriótább bírója, vagyis van egy nagyon jó példa a kávéházzal, hogy mi miképpen lehet ugyanaz a hely, több mindennek is a jelölője. Ezt röviden elmesélnéd nekünk? Hát a, a, az osztrák magyar monarchia idején egy szlovák, zsidó, magyar, nagyon vegyes a, a, a családfája. Egy kávéházat, városi kávéházat nyitott, olyan mint, amilyet Bécsbe látott, ez volt a Dorstetter. A királyi jugosztályó hagyta, hogy maradjon Dorstetter. Tulajdonképpen a királyt nem nagyon érdekelték ezek a jelképek. Ám 1945-ben bevonultak a partizánok, és akkor azt mondták, nem lehet egy burzsúj, nevéről elnevezni a város legszebb kávéházát, és ezért legyen Moszkva. Igen ám, de akkor ez volt a láncos kutyai időszaka, amikor Tito a Stalinnal konfliktusba került, és akkor fölháborodva ugyanazok a kommunikai, ez egy nagyon jellemző dolog, ugyanazok, akik meghozták ezt a döntést, hogy Moszkva legyen, azt mondták, hogy ez egy gyalázat, kik azok a, a sötétben bujkáló fickók, akik ilyesmit találhatnak ki, és a, mi, hát legyen van, van közelebbi is egy város, amely megérdemli, hogy ö, ö, róla nevezzük el a legszebb kávéházat, ez pedig Zágrebb. Na most, ez volt a titói korszak, az ágreb az igazi titói korszak, igen ám, de a 90-es éjjegben a, elkezdődött a horvátok elleni háború. A szerviai szabadcsapatok ott a Horvátországba. A horvátok még igyekeztek visszavágni, és erre újra nagy felháborodása a vezetői körökbe. Azt mondták, hogy szörnyű egy ilyen usztasa városon neveznek, nevezik el a, a a, leg, a város legszebb kávézóját, legyen a neve Atén. És így lett Athén. De miért? Mert azt gondolták, hogy a, az ortodox vallás örök, és soha többé nem kell majd cserélni a kávéház nevét. De minden év mögött egy történet van. A Zágréba, a Testvériség Egység, a Moszva, a világ kommunizmusa. Most meg benne vagyunk egy ilyen vallási, egyházi évtizedekben, amikor az egyház jelenti a legtöbbet. Köszönöm ezt a történetet, nagyon szeretem. Az utolsó kérdés pedig a zenékre vonatkozna röviden. Hát most azért válogattam ezt, mert ez az előadás, ebbe benne van a Jugoszlávia és az Európa probléma. Ugyanis ez újabb regéncikluson valójában három részből áll a bűnhűdés, az Európáról szól és a Balkánról. Egy, egy gasztarbeiter autóbusz megy ut, Berlinbe és viszi az embereket ki. És itt az, itt az embereknek konfliktusuk van egymással, főleg etnikai. A neoplanta az egy városnak a történetét. A balkáni szépségben meg megpróbáltam végre megfogalmazni a kisebbségi ember. De, eh, problémáját. de nem a kisebbség ember, a kuckóban élő kisebbségi embert, hanem egy valami európai perspektívából, hogy mit is jelent kisebbségnek lenni. A belső közlés mai adása végéhez érkezett. Vendégünknek, végelászló írónak, dráma és írónak köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta a szövegét, és megmutatta nekünk a zenéket is. Köszönöm szépen a viszontlátásra. A jövő héten Martonéva várja önöket. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.